Det er de sorte spejler, en ny version, hver dag klokken to, forvendt en sensation. Det er jeg ja, i dag, Anders. Øh, du er jo en talmagician. magician Ja. Yeah. Yeah. Kan du ikke fortælle, hvilket program er det, vi sender i dag? Hvilket nummer i rækken? Det er program nummer 48. Det er jo ikke, Anders. Jeg troede, vi skulle starte med at Skal Skulle vi det? Nå, nej, så vi nå, så skal vi det bare senere. Nej, undskyld. Nå, det er fedt, han. Det havde jeg slet ikke hørt. Nå, så sender han bag i hjørnet. Okay, det er også bare i orden. Sæt dig lige over Ja. Yeah. Okay, så kommer jeg også om lidt. Ja, yeah. må jeg godt tage noget af mit tøj af, for jeg har rigtig meget overtøj på. Tag det hele af. Okay. Velkommen til De Sorte Spejler, det musikalske talkshow. Nummer 48 i rækken er en serie på forløbige, i hvert fald 49 programmer, fordi man ved jo aldrig, hvad der sker. Nej, men øh, det kan være det sidste. Program, vi ikke at, at vi sidder og tænker og, eller håber det, Nej, nej, nej. men man må bare sige aldrig nogensinde at sige, nå, der sidder man sikkert i sadlen. Der er ingenting, der er sikkert i den her verden. Mm. I dag er vi samlet fuldt hold. Gry, vores relationsmedlem er her. Den hemmelige er her. Og øh, Jens Brandgaard Poulsen er her. NLP Tossen. Ja, jeg har ikke noget at få tjekket op du... på det der øh, Ej, jeg der der ikke, det, der. det har, det det har du ikke. Det var, det var jobbet, det det og, og du sagde i går, jeg glæder mig sådan, jeg skal researche en rigtig opgave. Jeg har research. Nå, godt. Neuro-logic-fake Anders en Madsen af her Mit navn er Anders Beinholdt, Og må jeg ikke starte med at læse noget post op, vi har fået Gud, havde har vi fået post? Ja Altså sådan noget snail mail Forhøjere. Det er øh, Steffen Christensen i Kirke Sorby, der skriver til os Tak til Steffen Kære de Tjek lige denne her artikel Den kan totalt misforstås, fordi der mangler et A Eller et F. AF Åh Okay. Det er øh, så en øh, historie fra øh, Roskilde Dagbladet, tror jeg Ah. kommunen ud efter rotter og prøv at mærke til hvor i klippet der er der mangler noget lejre i denne af de kommende måneder vil lejre kommune sende rottebekæmperne ud til alle landejendomme i landszone hvor det er nødvendigt vil rottebekæmperne fra firmaet Kiltin AS forsøge at gøre det med rotterne hvis, det ikke er, hvis der ikke er nogen hjemme vil der blive lagt en besked om at rottebekæmperen har været der i byzone, byzoneområder kommer, kommer hmm. bekæmperne kun hvis borgerne henvender sig til kommunen det samme gælder sig i sommerhusområder enhver der opdager rotter er ansvarlige for at gøre kommunen opmærksom på det. Jeg synes, øh, jeg synes det er sjovt, Jeg og jeg kunne godt se, at det mangler, hvor æget mangler. Det var der, hvor Kiltin A's forsøger at gøre det med rotterne. Ja. Og skulle man ikke ringe til Kiltin? Og høre, hvordan de gør det med rotterne. Kan du lige finde Kiltin? Yep. Så kan jeg læse det næste brev op, nemlig. Er flere brev? vi til Kiltin, bag. Vi har fået tre. Og så Anders? de gør det med rotterne? Hey, Jens, han gestikulerer, at han godt vil have brevet, så han kan se. Jeg vil bare han... sige med det her, der er jo mange andre, blandt andet David Letterman i hans, øh, i hans talkshow han lavede nemlig sige CBS Mailbag, men altså... det, det er jo... lidt gået ud. Ja, men så kan vi jo godt overtale lidt. stjæl det. Eller ikke stjæle. det. Ej, lov. Men nu kan man sige, at nu sender vores gode ven Steffen her det her ind. Og skal du være velkommen, Steffen? Hvis man... Jeg vil sige mange tak til dig, Steffen, fordi det er jo han har jo både set det, så er han og så er der mange til. Nej, det går jo meget sjovt at lave om det. Mm. Så skal jeg ramme til, både at klistre det på, et stykke papir, som jeg siger, han har gjort, og også at få det postet. Det er især den sidste, at er det tit strænder. Og man kan sige, at vores rammehistorier er også gået lidt ud, fordi at, øh, vi venter lidt her. Vi ser, om der virkelig kommer noget sprængstof, vi kan bruge. Ikke? Ja. Og jeg vil sige i den forbindelse, øh, så modtager vi også meget gerne papirshistorier, som vi netop ja. har fået her. Eller hvis folk har penge. Modtager vi også dem. Til de sorte spejder, der skriver Thomas Mogensen. jeg er i besiddelse af mindre en journalistisk springstof. Oh. For at jeg brænde inde med denne viden, er det på sin plads at donere denne viden til netop jer. Uh. Vedlagt er oplysningerne om en spejdertur i Sutton Park i 1957. Noget, som tusindvis af 50 års jubilæer vel her efter. Mm. Det er fordi, det er 50 år siden. Ja. Jeg har især hæftet mig ved to ting. Og så har han sendt en bog med, som er en handbook and diary for Jamboree in Dava Mott. Dava Mott? Jam, hedder det. Mm. Det er uh, Sutton Park, Warwickshire i 1957 har det åbenbart været et... Uh, Jamboree et, et jamboree og uh, chief Scouts. Når du siger, at så lyder som sådan en, en, en cajun ret. Jamboree. Lidt chili. For, chili. Lidt for meget chili. Chili John. Uh, Kom, læs op. Hvad er der, der er galt? Jeg har især hæftet mig ved to ting. Ja. Nemlig grundlæggeren BP. Okay. Så godt nok død i 1941, men stadig ses som lyslevende ikon for hele den glade sprejdemæssige. Oh. Se flot billede på side 3. Åh oh, her, det er B.P. Robert Stepson, Smith Barton Powell, Chief Scout of the World. Så er der et billede i den her bog. af uh, The Chief Scout of the World. Jamen han er også på mod vores forbillede. Og slag Slagersangen på side 12 og 13. Måske var det en overvejelse hver. God læseløs skriver Thomas Mogensen altså. Hvor er det pænt nærmest nærme sådan en ind. Det er helt vildt. Jeg ved hvordan, ikke lige... Hvordan går Slagersangen? Kan du synge lige? March, march, march on the road with me. To the boys scout Jamboree Join the throng And swing along As we sing Our song Jamboree Jamboree Come give Three hearty cheers Jamboree yeah, hey, Jamboree jamboree. Hey. jamboree And we'll march along together Another 50 years Så er der en 7.800 vers Vi kan måske tage Og Det fede er også I den her bog No. Der er der en, øh, et, et kort over, ligesom hvis man er på Roskilde eller Skanderborg Festival eller et eller andet, ja, ja. er der et kort over, hvor øh, tældområdet, <laughs> så kan man se hernede, der er der et ablution area. <laughs> ablution area, west 2, west 3 osv. Den her bog vil vi bruge i programmet i dag. Jens vil stå foran webcam hver 50 minut og vise en ny side i et minut. Oh. Og så vil han bladre, ikke? Fedt. Er det ikke rigtigt, Tak til Mogens. Vi vil læse op af den, for der er mange gode råd. Der er blandt andet førstehjælpsråd, øh, der er hvordan man tænder ild. Det troede jeg bare, der vidste. Amputeret ben. Og så er der selvfølgelig en Coca-Cola-reklame i det hele, og øh, sådan er der så meget. Vi øh, ringer lige til det her firma, der hedder Kiltin. Som er et øh, råtte-paringsfirma. Øh, og der står altså her, at man gør det med rotterne. Ja. Vi, vi har ikke planlagt som, den her, de kan kan det planlagt det her. det er kan komme, øh, hvis man til kommunen, det ligger i Stenløse firmaet. Det er der mange ting. Med Gamle Læberhut. Ølstykke Stenløse. Så er det dig, der fører samsagene. Det er Britt Wolf. Hej Britt Wolf. Det er Anders Lund Madsen fra radioen. Anders Breinholdt. han er fra Stenløse. Han har et spørgsmål. Anders? Er det Kiltin, Britt? Ja. Godt. Vi ringer fra Danmarks Radio på 3 Ja, og du er i radioen. Det er kun fordi, at vi har fra roskilde en artikel, som, som har rejst et spørgsmål omkring Kiltin. Anders, vil du læse op? Er du tid, Britt Nej faktisk har jeg ikke. Nå, har du er, I, er nogen, der har tid altså måske? Altså, vi er travlt optaget her i firmaet. Jamen, det er bare fordi, I er blevet omtalt i Roskilde Dagbladet lidt mærkeligt, nemlig. Så jeg ved ikke, om jeg kan stille, du kan stille dig om til en presseafdeling. Altså, jeg har faktisk ikke tid til det her. Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om noget, der står om jer i Roskilde Tidene. Og, Og hvad, hvad står der? Jeg ja, prøver at læse op, Anders. Okay. Lynhurtigt. Det er i forbindelse med Kiltin AS. I har været ude i Lejer Kommune. Anders, kom. Det er brigtigt travlt. Så står bare, at I den kommende måneder, når vi er ude i Kommune, så står det, hvis det er nødvendigt for rottebæmperne, fra firmaet firmede AS forsøger at gøre det af med rotterne. Nej Anders, hov, der var en fejl i din oplæsning. Undskyld, Brit, det er fordi Anders han det bliver nervøs. Og så gør det med roterne, så gør det af med rotterne, så var det ligesom, at det var til Britt? Ja? Yeah. Nu får du den her. I denne og de kommende måneder vil Lejer sende rottebekæmpere ud til alle lander og ejendomme i landzone, hvor det er nødvendigt vil rottebekæmperne fra firmaet Kilsin AS forsøge gøre det med rotterne. Så er det bare. Vi det er da ikke det, I gør, vel? Vi gør det af med rotterne. Godt, Brit. Okay. Så, og, ja. og, og, det er, øh, og det er på konventionel måde, ikke? Det er på... Det ved jeg ikke, hvad måde det er. Jamen, altså Men på, lige... den, på den måde, man nu gør det på, om jeg skulle sige. Det er jo sæson for bekæmpelse. Ja. Er det ikke rigtigt, Britt? Hvad, hvad er den bedste måde at gøre, så at gøre af med rotter? Jeg tror, Brit har travlt, Anders. Altså, øh, jeg kan ikke rigtig svare på det nu, fordi jeg har mange andre, andre telefoner, der venter, så jeg bliver rigtigt. nødt til at afbryde her. Vi siger bare tak for, tak for tak det, for tak for det og, og, og ja. have et godt forår, ikke? Ja, i lige måde. Hej. Hej. De er altså total rådbegæmpt, Jamen, der er der råd over det hele. Der skal, du kan jo godt høre, at Britt, hun er... Øh... Jeg vil altså lige sige, at jeg sagde ikke jo. Jeg Jo, det tror jeg nej, godt. Nej, nej, nej, kan nej, nej. vi lave en lille optag, Jens? Kan du ikke rent elektronisk <laughs> fordi Det synes jeg vil være ret sjovt at gå tilbage. Og det synes jeg er enormt sødt og sympatisk træk ved dig, Anders. Ja, det læste der hurtigt. Jamen, Jamen det, du ble, du hurtigt, ble, men du det lød Du blev en lille smule øh, genert over for Britt Fordi hun var lidt Og du må få stenløs at det er dit home turf Ej, jeg ved, og Så kom det, du lige... til at lægge lidt af ind Nej, det var ikke meningen det, det var ikke meningen jeg... Det er godt klar over men, jeg, men, men det var kun derfor at øh, Jens kan du gå tilbage Rent ja, teknisk og spille A Men det er jo heller ikke sjovt At lave sjov med rotter Synes Brit. Det tror jeg heller ikke Brit synes Men jeg tror i det hele taget Britt havde travlt med mange ting Måske der er fest i Kiltin Det vælter ind ved ja. telefonopkald Chefen har lige været herinde. Og sige, kan I have en god weekend? Så tænker vi, det er onsdag. Ja. Kan vi så gå hjem? Du havde måske ret. Måske kan det her være vores sidste radioprogram nogensinde. Ja. Anders, før der så kom jeg til at sige noget. Og der var nogen, der måske synes at de lød arrogant og noget. Nå, hvad? Bazarbladet, ikke? Til kvinder med begge ben i næsen. Det er deres slogan. Mm. Øh, til kvinder med begge ben i næsen. Øh, Dobbeltliv, vi har to kærester. Genvej til et smukt hår. Sexguide, find din indre djævel frem. Et om du var flabet og frek. Og det er i hvert fald rigtigt. Og 33 tegn på, at du seriøst tænker til en mand, det er altså bazar til kvinder med begge ben i næsen. Men hvad var der, der var arrogant? Det var bare, at der var nogen, der. Øh, jeg snakker om Natja og Louise, som begge to arbejder i reception på Universal, og jeg kender dem begge to. Så, og der var nogen, der sagde, at ja, det havde været et eller andet. De er rigtig søde og meget smukke og, og dejlige og sådan noget. Og det, jeg, jeg sagde det ikke for at gøre grin med dem, eller sige, at det var dumt. Ved du hvorfor? For øh... se hvor godt de ser ud. De er sådan altså nogle søde piger. For Hvis du arbejder på Universal, hvem vil du så helst arbejde sammen med de to? Jeg vil arbejde sammen med begge to. Jeg kan jo ikke se billeder Anders. Mm. Mm. Der er webcam på, kammerat. Arh, øh, det vi skal, det er, at vi skal til at... komme i gang. komme i gang med et program. Det er også fordi, når direktøren har været inde i studiet, så man bliver man lidt, man bliver lidt uh, angst. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? og Og simpelthen sige, at nu... Skal vi have klønk skal vi ringe til kattens værn? Det kan vi godt. Vi skal, ringe... jeg så, skal jeg så gå ind i hjørnet igen? Ja, bare gør det. Okay. Det vi skal, det er, at vi skal... Problemet er et problem, der opstod øh, lige umiddelbart inden øh, P3-nyhederne ja. med Marlene Petersen, ja. som jo er, altså er øh, med Rom. Øh, og det vil sige, at den historie ikke blev rundbarveret nok. I Berlin har man... En lille isbjørn. Med navn Knud. Så lige stort, der stort. Og Knud, det er jo et ark-tysk navn til en isbjørn. Men der går ud fra, at man nede i Tyskland har sagt, at den skal hedde noget nordisk. Den er, det er en isbjørn. Det er, er, er øh, så det jo kalder vi en Knud. Knud er øh, blevet afvist af sin mor. Og det er øh, hårdt. Øh, det er, hvad der sker øh, ude naturen. Naturen, lad mig sige det med det samme, er ikke særlig høflig. Nej. Øh, der sker den slags. Og der vil Knud i naturen blive spist. Slået ihjel, simpelthen. Ja, et øh, en eller anden sel eller et eller andet. Og der kan jeg forstå, at dyrevernsforeninger, de har sagt, ja. det er bedst at slå den lille isbjørneunge ihjel. Og jeg er fuldstændig enig. Det har det også sådan. Der er en ting, den er rigtig, rigtig sød nu, ikke? Isbjørne og delfiner. Ja, delfiner især big time. Jeg skylder rigtig mange penge på en delfin, der stadig ligger over øh, på Tahiti og venter på at blive klappet af mig. Og katte. Det har jeg ikke meldt mig til. Nå, videre. Øh, I øh, Tyskland, øh, der synes de jo, den er sød, øh, og der var 30.000 tyskere i Berlin Zoologisk Have i weekenden, for at se, Knut. tumult episoder. Riots. Op oprør. eller ja, men alle, der har været i Zoologisk Have, ved, at, at der er rimelig trang foran sådan en bur. Og hvis der er 30.000, som er og det er tyskere, så ved man godt. Please take a look at the animal now, and then move further on. Please moving. This is not a spectacle. Så det, der sker, det er, at uh, i uh, weekenden... er der nogle af de 30.000, som siger... Verdammt, ich kan nicht die Eisbjerde sehen. Ich will nicht uh, mere warten. Let's go look at the panda. Panda Burns. Der er nemlig også en panda i Verdins øh, Lodskab. Eller rettere, der var en panda. Fordi den lille nævenødige hvide <laughs> isfidus der. Har jo, du. har jo dræbt snart, snart kommende muffedisse. disse. må Kom, Kommende disse øh, øh, Varme dumme, dumme sokker. Hun reservekat der. Den er, der sker det, at uh, der er en panda, som hedder Janjan, og det er noget, panda hedder altid noget. Janjan eller Hauhau hau, eller Gaf Gaf, eller Naf Naf. Det havde gang en venning, niu, niu. Øh, hvis far gjorde forretninger ude i Østen, og uh, han gjorde det så i Thailand. Og uh, Thailand er de her Pang Yang Hau, eller et eller andet, ikke? Hau, hau, øh, og og asiater har som regel også, i forretningsværden i hvert fald, også, i et europæisk navn. Det er panda, ikke? Og han hed Thomas Tam. <laughs> og vi synes bare, det var så synd for ham. Men Jan-Jan er det mere synd for, for i en alder af 22 år, så døde hun af stress Fordi til mandag. Fordi, at der var 30.000 mennesker inden for at se lille rådne Knud øh, se sød ud og sidde og vinke. De har jo lært den at vinke, den lille taglige bjørn. Øh, den kan du vinke ud til folk. Øh, øh, og, og Men så er det godt, at den, den lå og tumlerum af en den ja. skal jo, Den skal jo bare skydes. Der, der sker det, at den er skidesød nu. Men hvad, når den er 1 øh, 12 dræbermaskine, så er den jo ikke sød lækker. Det er da bare et, et baseballbat med søm igennem. Men det er sådan, man, skal... man slår sæler i, ja, jo. Det er det jo... Ja, det så smager, nu skal gøres, er det også, fordi det bliver svære og at den ihjel. Øh, <laughs> ja, det gør det jo, selvfølgelig. Jeg har spist uh, isbjørn i Grønland, og jeg må sige, det smager rigtig dårligt. Der er ikke andet, altså jo mindre kød, jo bedre. For det er et problem, der vokser, lad mig mm. sige på den måde, Og den har allerede nu dræbt en panda. Hvordan har den dræbt pandaen? Det er måske, at vi lige kommer ind på det. Men jeg har været inde på det, men hver gang jeg siger det, så, så, så går der en kvinde forbi øh, studiet. Jeg synes ikke, du fik... Den har stresset pandaen ihjel. Med, hvad det, altså, alle folk, okay, der har stået og kigget på Knut, Nej. de er gået over til pandaen i stedet Nej. for, og så er der på plads. Præcis, præcis. Ja. Øh, har du været i Berlin-Cylogskave? Ja. Der er øh, isbjørnen her, øh, mm. og, og der er ikke særlig meget plads rundt om isbjørnen. Man kan mm. se på dem, men der kan ikke stå 30.000 sebom. Der kan måske stå 400 gange. ikke? Øh, og så, så siger mange af dem, der kommer sidst. og du ved godt, det er jo tit enige fædre, der går i Cylogskave, men mm. deres teenage-støtter, de har glemt, at de, de ikke har siddet dyr længere. Så, øh, så øh, varum stundigt, de 10'er interesseret? Uh, weil ich, uh, uh, ja, uh, gleich, der uh, Justin Timberlake uh, anhøreren ville, eller hvad er det nu, ja, ja, ja. Uh, Tokyo Hotel, er det vel egentlig strengt. Lige Så sker der hverken hvad der bedre, end at mange af disse enige fædre med deres teenage døtre, og det er en farlig cocktail, det ved vi alle, vælger at gå over og se på den tavlige panda, mm. Jan Jan. Jan Jan, som i 22 år har henslæbt en utrolig kødsomt til, for der er ikke meget at lave for en panda. Han er en var skæv. Der er jo, og det er på mange måder en oplevelse, hvis man ser det dybe set. Der er jo en panda i Kina, der lige har fået, øh, øh, hvad hedder det, en kunstig klo. Eller, øh, og dermed ikke længere må dyrke sex. Men det er en anden historie, som vi vender tilbage til. Som faktisk er også er meget interessant. Historie. Ja, men det er rigtigt. Men det er fordi, den, den beskadige er når den, når den skal til at bestige ind. Det, det er ikke så meget vigtigt lige nu her. Men Yan Yan, det lille dyr, øh, ligger øh, efter 22 år, fuldstændig har været ignoreret af alle i Tyskland. Så er der pludselig en masse mennesker. Lad os se på Yan Yan. Den går i stress, den dør i stress. Panda er nogle af de, de nemmeste og mest systemiske dyr i ihjel. Hvad gør vi nu? Vi gør det, at vi ringer til kattens værn. For et eller andet sted, så er det her katte. Øh, teknisk set er det katte dyr. Det er pels, og det er stort, og de siger mjav. Øh, og, og det vi gør... Tryk 1 for kontor. Tryk 2 for katteinternat. Tryk 3 for dyrlægeklinikken. Tryk 4 for information. og håber Har du drejeskive telefon? Vent venligst. Og det er det, der. har. 95 Ja, det er fasaden 24. Kan jeg bede om Øbro, Adam? Tak. Ja, det er med lygter Du har ringet til katten, Svend. Vi har telefontid mandag til torsdag. Ja, det til 14. det, de har lukket. Det var, havde de jo? Det var bare for at høre, det der hvad gør vi så? Jamen, så ringer vi til hinten øh, til Søde fra øh, katregisteret, vi ringede til i går. Vi kan lige sige, at værn, de har ringet, øh, eller de har altså ikke, de har ringet, øh, og skrevet, har de. Eller okay. de har skrevet i hvert fald. Hvor de har skrevet til os, at øh, om vi ikke kunne tænke os at få dem ind i studiet og fremføre kattensværend sangen live. Den holder vi lige i om. <laughs> tror, de med om. Nu klar vi hesten, for der er de jo katte med. Ja. Nu ringer vi til hvad? Det ved jeg ikke Katteregisteret Det, det er dig, der er trykket nummeret Dit opkald ligger nu først i køen Og du vil blive betjent af den næste ledige medarbejder Nej jeg er sød Tak ja. for din tålmodighed Tak Du har ringet til Universal Music Det er nat ja Åh det er noget ambient cat wow. Nu er den her <laughs> Ambient cat lover Der er flere der har skrevet Hey hey jeg jeg ikke skydes kat. I godt klar over, at det er en truet dyreart Ja Den er truet af en hel masse dyreaktivister med store rifler. er troede, af det der hedder global opvarmning. Jeg kan godt lide isbjørn. Jeg kan også lide isbjørnen. Med æble i munden. Ja. Suret ind i bonfarin og øl. <laughs> og som et kunste igennem sig, og så lige i år sagt det ild. Ej, jeg tror, jeg tror det er jo værdstørs største rådiger. Det er opkald ligger nu først i køen, og du vil blive betalt mm. af den næste år. Det er ikke helt så lækkert, at hun siger det anden gang. Jeg har du været i gang med det i 10 minutter, og det har været rigtig fedt, hvis I gadget og tage den på katteregistret. Ej, fordi hun er smadret sød. Ja, jeg er smadret Rigtig, Og, og husk, at han skulle sige, at vi er i radioen. Ja. Det Danske Katteregister. Kolej, du taler med Anders Breinholdt og Anders Lund Massen på Danmarks Radio B3. Hej, du er no. i radioen. Du er i radioen nu, og vi ringede ringet går, og vi ved ikke om dig, vi snakkede med i går. Var det din øh, kollega? Nej, det var mig. Og ja. tak for i du. går. Var det Susanne? Sand? Sande? <laughs> <Sane>? Bettina. Bettina. <laughs> <laughs> Hej, Bettina. Hvem, Bettina, okay. hvem speaker, eller hvem har indtalt det der vente... Du ligger stadig i kø. Det, øh, det har vores øh, internatsleder på Frederiksberg, Katten hun har, hun, har, hun har en meget god stemme. Hun har en god stemme ja. Eller mm. telefonstemme, det må du hilse at sige. Ja. Vi har et øh, problem med hensyn til, øh, øh, jeg ved ikke om du render, at vi talte om, om den meget store kat, der blev smuglet ind hvert eneste døgn over grænsen. Er der kommet noget videre i den sag? Nej, ikke andet end det er gået op for mig, at det jo egentlig ikke var katte, men kat. Ja, det er også lidt, hvis det var kat mm -hmm. Der skal jo ikke så meget til, hvis man bare skal have to tons katte Så er det bare et spørgsmål, om at samle nok sammen, kan man sige Men en kat på to tons det er voldsomt Men her er i et ja. endnu værre problem i Berlin Og jeg ved ikke, at det er ude i periferien, at dit ansvarsområde, det er jeg godt klar over Men der, ja. er, der er en panda En panda ja. en, <laughs> en panda Jeg bliver lidt i tvivl om det anden. Et kattedyr. Er det det? Bettina, en, en, en, Ej, er det ikke mere end en bjørn? Jo, men bjørn er det også en del aktien. af katten, er det ikke? Ah. Den har da klør. Katten væser klør. <laughs> Betina, ja, den her er panda er... Død den, ja, den her, men, tak, den er med, kan du høre. Bettina, det er en panda, der er død. En panda, der er død, slået ihjel. Nej, det er for at sige, som det er, som øh, katte, øh, katte savkønt, og som dyre elsker Bettina. Eller, øh. Det ved vi så rent og sige ikke, om Bettina godt kan lide dyr. Det kan du godt, Det ikke? kan jo bare være, at Bettina hun kunne lige så godt arbejde med en tank. Hun er ligeglad med det, hun skal bagne. Ja, tror jeg, jeg, kan høre på Bettina, hun kan godt lide dyr. Kan du det, Bettina? Ja. Jeg kan godt lide dyr. Ah, det er Sådan, der kan se, Menneske, jeg kender, jeg kender ah. lidt folk. Jeg er også lidt ældre end dig. Ej, nej, Bettina, det vil høre. I en høre. Vi et tænkt eksempel. Vi har at gøre med en meget til sød isbjørneunge, og så en panda på 22 år. Og det er ret gammel for en panda. Den ene dør. Hvem vil du foretrække? Som overlevede, lad os tage det for en positiv syvling. Hvem, hvem vil du helst se overleve? Den lille, øh, den lille søde isbjørn? Eller den... Det kunne være Knut, det kunne være så mange isbjørn. Nå, okay. Ja, okay. Ja. Øh, eller, eller, eller en pandas på 22. Oh, det ved jeg ikke, det er da svært at sige. Det er da sønderslået. Nej, men så ud. sagt, nej. Nej, men okay, nej. Nej, nej, så mener jeg bare, øh, vi kan også forestille dig en frakke, eller et, en hmm. beklædningsganstand. Ja. Hvad vil du helst have, denne isbjørneskin eller pandaskin? Det er et godt spørgsmål. Og du skal vælge et af dem. Nej, nej, du skal, skal vælge. Hallo, du skal, det, skal vælge. Det er sådan en kronerang, man skal vælge. Jamen, så bliver det isbjørnen. Sådan. Jeg vil jo sige det samme. Petina. vi... Der er, er... for flere isbjørn end pandaer. Det, ja, det er nemlig rigtigt. Men Knud Også bare... har bare stået panda. Er du klar over det? <laughs> I berlin Zoologisk Havre, der har Knut i den her weekend dræbt en panda. Ikke okay. direkte teknisk, men fordi der er også er mange, der er nede og se Knud, så alle sammen går hen for at se pandagen. Det er altså rigtigt, det her, Bettina. Så stresser de ja. pandagen, så natten til mandag dør pandagen. Jan-jan, den er her ikke længere. Den er ikke blandt os. Den bliver lavet øh, til tasker, mens vi taler. Eller noget Jamen, andet. Det er jo synd. Det er, det er, synd. er jo ærligt. Og det leder hen til det spørgsmål, hvorfor vi har generet dig igen, det er, øretatoverer man pandager? Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror, man chipper dem. Chipper man en fjern <gt Bronze> <gled> Det <gled> det ikke. <appreciate> <gled> Hvis man skal holde styr på noget bestand et eller andet sted, så jeg ved det faktisk, n자, det det noget, jeg khác, det faktisk ja. ikke. Nej, nu forstår jeg, men det er fordi, at, at vi tænker knaldersprog. Der kan man jo chiptune en, en, en uh, Honda Dax, så kan man køre Men det er noget andet. Og Chippen Panda, det lyder bare lidt frækt. Bettina, må jeg spørge om noget? Hvor mange katte har I registreret i katteregistret? Det er et godt spørgsmål. Præcist tal har jeg ikke, men omkring 400.000, tror jeg, det er. Er der så mange katte der, men hvad gør man øh, for at holde bestanden nede der? Oppe. Eller oppe? Nej, jeg har 20. Hvad gør man for at holde kattebestanden oppe? Ej. Jamen, for at holde den oppe eller holde den ned? nede? Nede. <laughs> altså, <laughs> bare altså for den. at holde vildkatte, altså vildlevende hereløse katte. Ja, yeah, eller bestanden for nede. Huskatte. så at øh, indfanger man og neutraliserer dem. Sætter dem ud igen. Lige neutraliserer katte. dem. Eller afleverer dem. Ja at ja, de kan er neutraliseret, så det betyder, at de kan ikke øh, formere sig. Øh, men ja. Bettina, øh, de der øh, 400.000 registrerede katte, er de alle sammen på samme liste, eller befinder de sig? Fordi øh, som rygterne taler om, en såkaldt sort liste over katte. Nej, jeg tror ikke, der er nogen sort liste. Men der er to registre jo. Nå, men jeg, havde, jeg havde bare hørt, at der var den såkaldte S-serie. Så hvis der står S i Ørepens så er man på den sort liste. Eller katten. Og så ja, det har jeg ikke hørt om. kan man ikke komme ind på internaterne men det, ja, det er et jeg det er en myte. aldrig jeg, jeg tror, det er en myte. Bettina, vi skal til at ringe af. men jeg vil sige tusind tak for din ja. tålmodighed, og jeg vil sige, hvis du på nogen måde øh, kan tatuere Anders, øh, så skal du være utrolig velkommen. Tak for din tålmodighed, og øh, have en god dag. Helt <laughs> lige måde, tak. tak. og hils, hils uh, ja, internatlederen. Ja, ikke mindst. Det skal jeg gøre, det er godt. Hej. Hej. Hej. Nu, når man så snakker så meget om dyr, som vi jo gør. Vi er jo dyrens venner her. Vi er dyrens talerør, og i den vil jeg godt sige, at, at dyrene har slået alarm. Dyrene har slået jeg alarm? Jeg har jo meldt mig til, på linje med 10.000 andre dyrevenner i landet har jeg meldt mig til det, der hedder dyrenes alarm. Ja. Som dyrene til skyldse, øh, har jo oprettet en formidlingslinje fra dyrene og til os mennesker. Så dyrene selv, hvis de føler et eller andet sted i Danmark, er noget ved at gå helt fuldstændig af gurk, slå, så kan dyrene slå alarm. Er det, er, det, er det syltøj med mayonnaise, du spiser? Øh, og jordbærsyltøj. Okay, jeg var faktisk med mm. øh, så kan dyrene slå alarm, og det har de gjort i morges, det er nogle køer. Øh, du skal nok lige holde munden lidt væk fra, når du, når du tykker, fordi man kan høre øh, smøret ind i munden. Mmh, tandsmør. Man kan også se det her, gæt den grøntsager, og så kan Anders tykke en grøntsager. Det? det her? Prøv lige at gætte, hvad det Det er hvidt brød, der bliver tykket ud af en partentose. Vi har åbnet for sms'en. <laughs> nej, dyrene kan slå alarm. Det har de gjort i morges, fordi der er en masse køer, øh, der dør. Omkring 60.000 køer dør hver eneste døgn i danske stalle. Hvad? Ja? ja, cirka, ikke? Æ, af, af, af, af, af landmænd. Bliver de slagtet? Nej, nej, de dør af skræk, af, af, af angst, af landmænd, af, af, stress. Af, af stress, fordi de ikke kommer ud. Jamen, altså, Den historie den er så stor. Der er selvfølgelig nogle detaljer, øh, og det er klart, når det er dyrene, der slår alarm, så er der en masse ting, der ikke er helt. De her dårlig dårlige til at skrive på maskinen, for eksempel, øh, sende mails, for slet ikke at regne med det, og organisere en protest. Det er også derfor, at Dyrens beskyttelse øh, har været inde, øh, Guds lov, og hjælpe med at formidle det. Anders, Men et eller andet sted i Danmark er der nogle dyr, der sidder og skriger hjælp. Og ja, vi, hører, vi hører efter. Men der er flere dyr, der er åbent. Ja, for når alarm, vi snakker om dyr, der taler. skal have hjælp osv., så, videre, så øh, kommer det jo, vælter det jo ind med mails så vælter det ind med mails for andre, der også vil have opmærksomhed i radioen. Ja. Og, øh... mm. og, øh, jeg vil nu øh, øh, læse en mail op, som Lisbeth har sendt. Lisbeth øh, har sendt. Hej, I taler om dyrevelfærd. Kunne I ikke bruge et minut på at nævne foreningen? Græske hunde. <laughs> der redder gadehunde hjem fra Grækenland. Ja. Yeah. Lige pæts <laughs> en aktuel sag, hvor 102 gadehunde, der er tippet og vaccineret, bliver tilbage. Holdt i Italien, på vej hjem i Tyskland og i Holland, fordi der er grækere der modarbejder dyrevelfærd. Vi kan godt bruge alt det omtale vi kan få i ja. græskehunde.dk. I Grækenland lider i, i, i, vi kan få hunde i Grækenland lider frygtelige skæbner og jo flere der kender til foreningen, jo flere hunde kan få et godt liv i Danmark. Ja. Eller et andet europæisk land væk fra Grækenland. <laughs> Håber at vi tager denne mail seriøst. Det her er en stor trofast flyderskar. Undskyld. Og jeg må ja, det skulle hun have startet med, fordi så er vi behandlet den på den måde. Jeg ved godt, at de græske hunde... Jeg har aldrig været i Grænland. Det tror jeg ikke, at de har det særlig godt. Hvad er der med dem? Hvad sker der i Jamen, de bliver bare udsultede, lever under kummerlige kog og sådan nogle ting. Hvorfor har de så ikke slået larm Det, jeg bare vil sige med det, det er... Så sidder man der og spiser solak og atasiki, og så... Nej, må du se hunden? Den den har været her hele af... Skal vi tage den med hjem? Skal vi ikke tage den med hjem? Sebastian Dorset ud? Han, han har, har taget en hund med hjem fra Grækenland. Han har Grækenland. faktisk taget øh, to, efter, han ja. Havde, ja, den anden, øh, en af dem der er strandet i Tyskland. Ikke? Men som øh, Sebastian sagde, det er jo ikke det eneste, han havde fået med hjem fra Grækenland. <laughs> jeg bliver nødt til at brune, der var så god. Oh. Øhm, jeg vil bare sige, mm. og jeg, der er masser af måder, man kan hjælpe hundene på. Jeg gad bare ikke at tage en hund, helt afpælset køder med hjem fra Grækenland, når jeg kunne få også gratis en helt frisk hund herhjemme, som jeg også ville hjælpe. Mm, yeah. Ligeså meget. Og men, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg siger ikke, at græske hunde... De bare skal have det dårligt, og det, er ikke det, og det er overhovedet ikke det, jeg siger. Det er sønd for alle dyr, der bliver mishandlet og sådan noget. Men jeg vil sgu ikke tage en hund med hjem fra Grækenland, det kan jeg simpelthen ikke. Nej, men det er godt, at der er nogen i Foreningen græsk Hunde, der vil. Jeg tror også, jeg at Græske tænker, at... Hunde tager hunden hjem for dig, så du skal bare hente den i Danmark. Men hvorfor, hvorfor skal der ikke være nogen hunde i Grækenland? Hvad med... Det forstår Jamen, jeg slet ikke. Nej, men øh, det er jo noget med, at de lever under så dårlige kår, kan kun i Grækenland? Har de sådan en anti-hund? Jamen, det er åbenbart at græske hunde, og dem, der har det værst. Eller, øh, jeg, jeg, skal, jeg aner det simpelthen ikke. Men Zimbabwe, må jeg sige noget? Der har de virkelig et øh, problem med hunden, det kan de skal sige. Ja. Øh, nu kan det noget i Der er i Zimbabwe hunden, som desideres sulter. Det kan de sige. Og hår, ved du, der, der også er mennesker, der sulter? Mm. Ja. Nå no, var der noget, der hedder der Åh oh, ja. Nej, nej, men det er nogle græske hunde ja. hjem. Det skal vi det, altså. Vi skal, og de skal chippes i Tyskland. Ja, det skal de simpelthen. Og grækerne holder dem tilbage. Det, det jeg synes er interessant, det er, at der er simpelthen en græsk hedder øh, Jonta, som rejser rundt og bremser hunde, som er blevet en chippet. <laughs> jeg tror, at de er i ledtog med ham. Det er Ottesen, der kører med svin. Øh, så, så chipper de lige nogle hunde og tager dem med den anden. Nej, nej. Det går ikke. Jeg synes, jeg synes, fordi at nu øh, sidder lige sikkert og øh, siger, øv øh, jeg skulle ikke sende den mail. Øh, sådan skal det heller ikke være. Øh, folk, der er interesseret i græske hunde, øh, skal gå ind på... <laughs> Anders, du må ikke grine. Jeg prøver lige at være sød. Jeg kigger den anden vej. Ja. Gå ind på det, der græske græskehunde.dk. <laughs> Anders, du er ikke seriøs. Det er surt. Græske hunde. <laughs> ikke raske. græske. Nej, græske. Græskehunde.dk. Og husk, det er e, så det skal AE, Er det ikke sådan der? Jo, øh, jo. Øh, Så det er g -R a s k e h u n -D -E Og så kan man få anvisning i, hvordan man får sin egen lille græske hund, hvis man har lyst til det. Øh, og, og så er der selvfølgelig mange andre måder at hjælpe øh, på. Det man altid skal huske på, det er, at der skal være et forhold mellem indsats og udbytte. Kage venner. Jeg trykker lige bare en anden knap, så gør jeg sådan her. Sådan her. Jeg vil også godt som en service over for de mange øh, dem, der holder af græske hunde. Ja. Ja, de hunde, i de 102 og ja. der sidder fast i Itali Italien, ja. Læg pres på ambassader. Øh, øh, hvad er det, man kunne gøre mere? Man man er læge, man der, er er med der er en læge, der er lige her med Lise Gyllensted, der er læge i Randers og en virkelig sviner til os. Hun slukker for radioen. Ja. Hun har fået nok af vores stinkende, dårlige program. Hun kan selvfølgelig ikke høre det, vi siger nu. Okay. Skal jeg læse mailen op? Så nej, bliver, nej, nej, så, nej, fordi så bliver vi simpelthen Nej, nej, nej, nej, nej det, vi gør ikke. Nå. Det er bare øh, Luisa uh, Læge i Randers, skoven. Oh ja. øh. det er jo også godt. Så Hvis vi ikke er har radio, så kan hun også øh, behandle folk. Det er sikkert spændende. Nej, men jeg mener bare... Øh, jeg tror... the lines", som man siger. Nå, okay. men... Jeg tror, det er lidt sent med de 102 hunde i Italien, fordi øh, som der står i gæstebogen inde på Græske Hunde, vi har brug for din hjælp lige nu, ikke i morgen. De 102 hunde er tilbageholdt i Italien for at måske deres skæbne afgjort i morgen mandag. Det var i mandags. Det er ah, skrevet den 25. Så de er måske øh, kommet videre? Yeah. Man kan da håbe på, at de er væk fra Italien. <går> Hvor hurtigt kan sådan en løbe der? Hvis den er i kan den løbe rimelig hurtigt. Yeah. Ray Hound. Uh, Pas på med at tiptoon. Dyr for fanden. Anders, vi trykker på knappen. Det er det, er, vi er i gang med. Yeah. Tak til Danmarks Radios Big Banes. Det bedste Big Bands i verden. Yeah. Det bedste musikalske under... Danmarks Radio-hatten, kan jeg vel godt sige, uden at fornærme nogen, ikke? Det ikke vi skal til at spille ja. øh, og jeg vil den her forbindelse sige, at folk, der har sendt poser ind til os, folk, der har vundet en mulepose, eller på anden måde, har gjort sig fortjent til en mulepose, de er på vej. Vi har netop bestilt 130 nye muleposer, som I kan bruge resten af foråret. Og øh, så jeg, eller resten af foråret, jeg kan så sige, når det, vi er nået til sommeren, ikke? Mm. Så... Er det slut med muleposerne? Så man skal altså lytte med i de sorte spejder. Vi stopper med at sende den 9. juni, er den sidste i en sommerferien. Ja. Så er det slut med multiposeen, for så skal vi finde på noget nyt sjov. Og hvis så. der er nogen, der sidder derude og i øh, forvejen gør sig sjove, øh, tryksager, merchandise ting, så sender os da lige en mail, Sæt en snap af det. Ikke, hvad du der. Jamen, det er det, vi har planlagt, når du starte der. har du bare fået nogle gode idéer. Ja, det ved jeg godt. Vi kan ikke lave ølleblokke for nu af. Okay, t-shirts. Nej, det skal ikke være ølleblokke sådan noget godt eller cool En t shirts den sidder med i på, ikke? Og Kro sidder den bedste formel af på. Ja. Og så er der ikke flere motion dusting i hverdagen. Vi sidder på et andet. Mm. Det er bare at finde på noget anderledes. Ikke? Nu har jeg læst også med fra Louise Gylden, sted i Randers. Hå? hun er sur. Ja, man skal ikke tage sig ind. Hun ja. har også lukket for radioen nu, så der er jo ingen grund til at... Og jeg ved, hun ikke er på radioen. Det har hun jo ikke. Skal vi læse den op? Nej. Det er der bare, bare ærgerligt, altså. Øy. Nå, okay. Vi skal have tillidsbingo, og i dag på, er det... dyr, dyr Claus Kjellåb skal man bare ikke sige noget rent om, så kommer Nå, de ud af hovedet. Jamen, ud. jamen, på en anden side også det, der gør det sjovt. Jeg vil også sige, Claus Kjellåb, det skal vi ikke snakke om. Men øh, heller ikke mere om dyr i dag, fordi dyr Ej. er rigtig, rigtig, rigtig søde. Ja, men vi elsker dyr. Mm, med æbler Nu skal vi øh, have tillidsbingo, og det er øh, øh, en spændende konkurrence, øh, hvor I, der ikke er blevet mishandlet nogen dyr i tilblivelsen. Det er af... vi ved af i hvert fald. Nej. Øh, lav en plade, 15 tal 1,90 Jeg begynder at læse op, hvis man mener, man har bingo Så begynder man, når Anders siger nu og ringe ind på 73 20 Man skal ikke ringe ind før Nej, men først, når Anders siger ordet nu Æh. Det er ikke mig, der sagde det, det var mig, det var Anders Det er Anders, der skal sige det Og øh, vi går i gang, Anders, på dit kommandoord. ord Hvad skal læse op? Nummer 76 76, ring ind nu 70, 3, 20 Og vi ved Nummer godt, hvad vi skal huske 76. at sige, når vi ringer ind ikke? Det er jo It, nummer 20. Den næste, der ringer ind, er den, vi tager igennem. Vi tager nemlig ikke dem igennem, der har ringet ind før, Så Nummer næste, 20. Nummer 20 er det næste nummer. Nummer 20 er det næste nummer. Nummer 81. Hallo? Tellersbænger. Jamen, Ja, er det var ah, helt fantastisk. Tillykke, tillykke med det. Tillykke. Hvem har vi Jamen, igennem? Jamen, tak. Jamen, det er Agnete fra Buersø af. Hvordan er Agnete. Der tog du lige, undskyld, uh, jeg siger, luften ud af Anderses næste spørgsmål. Arne, Fordi det jeg, spiller, jeg vil gerne, gerne spørge dig okay. hvor du kommer fra, men så kan jeg sige, er du kørt igennem Slagslånden eller kommer du fra Jørlundesiden? side? Åh, oh, uh, det var godt nok. Nej, jeg kommer fra Værløse. Så vil du uh, umiddelbart tage den uh, fra Jørlundesiden, ikke? Ej, ah, det ved jeg faktisk ikke. Det er lidt pinligt, men uh, det er noget med at vi kører igennem gandløse og så Slagslånden og så kommer vi til Bursø. Nej, ja, men så er det jo Slagslånden uh... eller så er det Jyllingesiden. Nej, det kan jeg godt se. Eller Jørlund hedder det. Og nee, uh, hvad det ved dig? Hvad skal i, i Bursø? Eller ved Buersø? Jeg bor der, faktisk. Må jeg spørge dig noget, så? Altså, ja. Det, jeg skal lige sige, uh, Bursø, det er jo et område, hvor uh, det var tidligt sommerhuseområdet. Nu er det sådan meget heltårsagtigt, selvom der også stadig er mange uh, sommerhuse. Og Bursø var engang kendt for at have nogle af de største geder. Ved du det efter, mm. geder. geder. Ja, altså fisken, geder. Ja. Eller gæden, fisken, okay. Giv en til Malawi. Ja. Øh... Er det noget med gæder, for så vil vi ikke fordi Louise Gylden sted for Randers B? Nej, nej, nej, nej, nej. Okay. Nå, nej undskyld. Jeg har mishandlet mange gæder i busøg. Hvorfor? Hvad er lille. Hvorfor? Hvad gør ja. du? Lige, stop lige, Agnede. Der har vi det, der hedder blinklyskvissen. Er du sød lige at holde det blinklys aktiveret. Og måske i have telefonen en smule tættere på, så vil Anders gætte, hvilken pi vi har med at gøre. Okay. Tusind tak. Jamen du gætter bare. Du skal tænde for det, Agnene. Hvad skal jeg for? For blink -lyse, blink -lyse, så jeg kan høre. Okay, blinklyset. Ja, det er den der Den sidder på en side. Hvor er du har... Holder du ind til siden? Ja. Så er der også en god øh, idé Vi med. har den for blinklyset. Tak. Okay, nu kan du høre. Jeg ved, hvad det er. Det, det er et godt blinklys. Jeg så. ved lige præcis, hvad det er. Igen, Agnete. Ja. Jeg ved også godt, hvad det er. Okay, jeg tror først, vi tager, øh, øh, øh, øh, vi har først boks 1, Jens Brandgård. Jeg tror, det er en Audi A3. Uh, det er helt galt. Så har vi Box 2, Anders Breinholt. Det er en uh, Ford. Jeg kan ikke høre, om det er en Focus eller om det er Escort. Det er ikke så tålselig. Mm. Jeg tror, og uh, det er Box 3. En Fiat Punto 96. Hvad siger du, om Det er sgu rigtigt. Det er en Fiat Punto. Ja! Yeah! Oh, hey! yeah! yeah! Ja! <laughs> det er så meget hva? eller hvad? Jamen, ved du hvad, vi har alle vores lille ting. Jeg ja, min var så blinkel. Ja. <laughs> det hvad laver du yes. til daglig? Ah, Nå, så skal vi hurtigt videre. Mondeo. Hvad ser du? Undskyld. <laughs> hvad laver du? Jamen alt muligt, jeg ja. lige øjeblikket går jeg i skole og laver alt for mange lektier. Hvad er det for noget skole, Agnete? Hvad er det for noget skole, ja? Det er en stejnerskule. Træljetøj, trælejetøj, trælejetøj. Horn i hjørne, <laughs> horn i hjørne, horn i hjørnet. Det er simpelthen er det? det eneste, vi laver på øh, stejners skole. Og spørg noget med en LP Man spørger mig, hvor gammel er du Nå ja. Jeg er 15. Du er 15. Øh, så du er, går i 10. klasse, eller hvad hedder det? hedder øh, vel, 17. 9. klasse eller sådan noget på øh, Steiner Skole? <laughs> eller blod? Jeg hedder Nu Gud, du går i 9. <laughs> ja, så kalder vi det kartoffel, ikke? I hvert fald ligesom at have sådan fint. Oh. Er Steiner er det, er, har, du været, har du været i Steiner Skole hele dit liv? Eller hele din skolegang? Ja, det har jeg er næsten siden første. Jeg startede vi i midten af første. Og har du været så tilfreds med? Rigtig meget, det er en rigtig fæd har du mange venner? Kan jeg lige gøre lidt reklame i radioen, så ja, I? Ja, selvfølgelig? Ja, selvfølgelig. For Stejnerskoler. Jamen det, også, det gør du allerede nu, fordi du gør et meget godt indtryk, og jeg vil sige, at både Anders og jeg, vi sidder og tænker, øh, det er godt, at der ringer øh, behagelige, høflige unge mennesker ind. Er det ikke rigtigt, Anders? Stejnerskolen, det er ikke dem med uff containerne vel? <laughs> nej, nej, det er tvind. Det er twind, ja, det er rigtigt. Det er, sådan det er der. noget helt andet. Ej. Og NLP-skoler. Ja. Øh, det er, og ide. Ide. er helt ja. og ja. ide, vi skal til at ringe af, for vi skal, vi skal have en lytter øh, mere gennem, og ja. så skal vi have klunkring. Jeg vil bare sige tusind tak. Øh, og du har vundet en mulepose. Hvis du nu skriver en mail, når du kommer hjem til øh, satansyngel.snablad.dkr, og du så i emnefeltet skriver Anders, hvad skal hvad skal hun skrive? Du skal skrive. Havnemad. Nej, nej, nej, nej. Slavsunde. Forsamlingshus. <laughs> Slavsunde Forsamlingshus. Naturligt så også din adresse. Det er et fantastisk så... Ja, det er et fantastisk sted. Alt for sjældent, vi kommer der egentlig. Nu øh, ja, og så... Nej, nej, nej, har du en stor. Nej, det er måske lige meget. Anders. Øh, og så øh, din adresse selvfølgelig, så Jens skal sende øh, muleposen den anden vej. Tak for og og hilse førerne af bilen og sige tak for blinklyset. Det skal nok gøre. Okay. godt. I lige måde, fører hun det. Hej. Hej. Hej. hej, hej. Fiat Punso. det er set man godt gætter, Anders. Der er... Der er mange, der mange respekt. Der sidder mange mekanikere ude tænker, den mand skal vi ansætte Nu skal lige sige, at det vandt en målbogus i Det sagde jeg tre gange. er de spejler, ny